Egy is kiáltott a réten, aztán újra csend lett. Csak a lovak dobbantak néha, mert a meleg dőlt a kocsi mellé, és sok volt a bogár. Délre járt az idő. A vadkörtefának kerek volt az árnyéka, és a domboldalakon fehér asszonyok vitték az ebédet. Jó volt ez a csend. Összeértem benne a földdel, az éggel, a remegő levegővel, és nehéz lett volna megmozdulni, mert kapaszkodó két kezemmel megmarkoltam az asszott hüvet, és úgy éreztem, ujjaimnak gyökere nőtt mélyen a hűvös földben. Hátam a vadkörtefának támasztottam. Fejem alatt a cserepes, kemény kérek pattant néha, és hajam megfogták a repedések, melyekben télen lepkék alusznak bábkoporsójukban. A lekaszált füvek keserű, tiszta illata lenget körülöttem, íze az ínyemre tapadt, melytől könnyű lettem, és révedező gondolataim szétcsapták szárnyukat, mert velük együtt határtalan lett a messzeség. Ez az íz, ez az illat volt a ballagó évek elvetett gondja, maga a szabadság, ez az illat volt a tedeum, a bizonyítvány, a vakáció. Hitárult tőle a hullámos domvidék, és közel jött a völgyek kékbehajló messessége, a fehér gyalogutak pántlikája, a patakok ez is sudara, és a puhán szálló szelít felhők, melyek talán pehelyből voltak, és azért kerülték a napot, hogy lángra ne lobbanjanak tőle. Közel jöttek az évek, melyek itt fordultak el előttem valahányszor hazahozott a nyár, és a lekaszált rendek alól mindig így árat rám a fonnyadó illat. Nem a húsvét, és nem a karácsony ünnepein fordultak meg az évek, pedig az ünnepek áhítata szétárad bennem, mint hajnalban a harangszó. A karácsonyi szánkó csilingelés csak átreppent felettem, A párnás hó hűvössége elolvad bennem. A húsvétek is elsuhantak kapkodó lázas sietséggel, és összefolytak csillogó egyé, mint a tavaszi vizek, melyek esténként tükröt tartanak a holdvilágnak. Ment az idő nesztelen észrevétlenségében, és csak ilyenkor kaptam fel a fejem, amikor a kaszák öreg nagy rendeket írtak a réten, és a füvek haldoklásukban nehéz illatot sóhajtottak. Ilyenkor lépett el mellettem egy év, és én lustán pihenve néztem utána, mint akivel megverekedtem, és nincs már számadásunk egymással. Lerúttam az adósságom, ezt tudja mindenki, és igazolt az egész tanárikar. Nyolcszor mentünk egymásnak növekvő fortéokkal, és most a legutolsó után fáradt bódulatban ülök itt a vadkörtefa tövében nyolcadszor. Egy gúlya kering a rét fölött, megint kiállt a haris, a patakpartól ide látszik a vízililium sárga feje, és úgy érzem, nyolc év alatt nem változott semmi. Az éjjel is ezen gondolkoztam. Az óra ketyegve járt kelt a sötétségben, később megszólalt a kakas az eperfán, és a bakter nehéz léptei nyugodalmas éberséggel dobogtak el az ablak alatt. Mint nyolc éve... Reggel szinte vártam, hogy édesanyám megfogja a kezem szeriden. Ébredj, Péter, indulni kell Isten nevében. Apám úgy állt mellettünk, mint a zsandár. Keményen tett vett, hangosan beszélt, és amikor anyám megölelt, előrántotta óráját. Na a pillátus verje meg, alig ha el nem késünk. Egyszerre túlestünk a búcsúzás szomorúságán, csak felugráltunk a kocsira, és a két csíkó úgy kirántott bennünket az udvarból, hogy anyám még a kötényét se ért rá személyhez emelni. A falu végén pedig markomba nyomta a gyeplőt. Fogd egy kicsit, amíg a pipán megtömöm. Így aztán elég vidáman vártam meg a falumtól. Azóta eltelt nyolc év. Én megnőttem, a falu kicsit összezsugorodott, Édesanyám halántékán ezüstös lett a haj, de apám, mint a rét, az öreg vadkörtefa és a földünk a domboldalon nem változott. Pedig azóta sokszor előrántotta az órát, ha szét kellett verni nehéz pillanatokat. A gimnázium nagy vaskapuját megbámultam, és már megálltam volna az ámulattól, amikor apám rám nézett. Az öreg compó jobban kicifrázta volna, és nem néztem tovább a nehéz kovácsolt kaput. Amíg velem volt, könnyű és lehető volt minden, de amikor egyedül maradtam, sokszor bizony elakadtam. Jó messze kint laktam a város végén egy köművesnél, akinek a komája a falunkban asztalos volt. A gyerek ért a jó szóból, búcsúzott apám a kömüvestől. Akkor itt lakik még főispán korában is, mondta parolázás közben házigazdám, ki is húztam náluk a nyolc esztendőt. Másnap aztán nagy pirulás közben benyitottam a terembe, melyre ki volt írva Első A, és ezzel elkezdődött a nyolc esztendő. Idegen volt ott minden. Besúrantam az első padba, és ilyetten néztem, hogy a többiek milyen otthonosan verekednek. Itt? Verekedni? Ebben a gyönyörű teremben, melynek nagyobb ablakai voltak, mint nálunk a templomnak? Csak ültem. A sok idegenség zsibbad bennem, mint valami valószínűtlen álom. Otthon most hajtják ki a disznókat és a sántabicó Akkorákat Durant ostorával, hogy megrezzenek az ablakok A falka után száll a por Itt meg napsugaras tiszta a levegő A tábla nem lában áll, hanem a falon Ott is rámában és felette a falon nagy betűkkel Óra et óra. Ebből egyenlőre csak az órát értettem Bár csodálkoztam, hogy a veszőt elhagyták róla Egy ilyen nagy iskolában ez nálunk nem fordulhatott volna elő. Pataki mester úrnál az ékezetek mindenütt fel voltak rakva, bár 120 voltunk egy szobában, tégle volt a padló, és a szél akkor nyitotta ki az ajtót, amikor akarta. Amikor az első csengetés végig a folyósókon, lassan erült a lárma, mint a titkos kéz tapogatta volna végig a nagy iskola ereit, és hideg, félős nyugalmat simított volna mindenkire. Elkezdődött valami. Elindult felénk sok könyv titok. Felálltak előttünk évhegyek, melyeket meg kell mászni. Éreztem, hogy egy nagy közösségbe kerültem, melyet láncra fűzött a csengő, mely egyszer csak elhallgatott, és utána akkora lett a csend, mint most itt kint a rétem. Ú, milyen tisztán érzem ezt a pillanatot! Talán mosolygok is rajta, hiszen azóta azok a hegyek megroskadtak, mint tél után a vakontúrás, de az emlékek olyan tisztán állnak fel előttem, hogy ez a mosoly felszárad arcomon, és odanézek az ajtóra, mely kinyílt, és mi a nyolc esztendő első napjának első óráján zörögve álltunk fel koltói tanár úr üdözlésére. A nyitott ablakon halkan beszűrődött egy mozdony pöfékelése, és a katona zene elmosódó zümmögése. Aztán a vonat felsikoltott, mintha ilyet erővel ugrana neki valaminek, csend lett. Át az osztály. A katedrán koltói tanár úr katonaruhában két arancsillaggal, két medáliával. Néztük egymást. Akik most odakünt elmennek a harctérre, értetek is véreznek, és talán sohasem jönnek vissza. Legyetek méltók hozzájuk, és tegyétek meg ti is a kötelességeteket. Ühjetek le. A háború második esztendeiben jártunk akkor. A napok, hónapok aztán egymásnak adták kezüket, és összefolytak. Házigazdám, Potvocsek Tamás, kőművesmester, ősszel már többet volt odahaza, és megszoktam kemény nagy lépteit, reszelős hangját, repedéses nagy kezét, melyben rendesen újságot tartott, és amely még karácsonykor is szürke volt a Malterporttól. gyerek ez a hűfer. megint kibabrált a muszkával, csapott néha a térdére. Csak egy kicsit magyarabb lenne, mi a fenét csinálunk ezzel a sok földdel, amit meghódítottunk, tűnődött. A városok össze-vissza döntögetve hát építkezés az lesz, csak majd bírja az ország. Ilyenkor kimentem tanulni a félszerbe, mert Tamás bácsi nem állt meg az építkezésnél, de politikailag, vallásilag, sőt nyelvileg is elbánta a megfordított lakossággal. Már rettegtem, amikor elővette az újságot, mert ilyenkor csak kint tanulhattam. Ekkor már hidegszerek jártak, és a kalendárium novembert mutatott. Hadd a gyereket tanulni, Tamás, mondta egyik nap Róza néni, a felesége, amikor látta, hogy megint hurcolkodom kifelé. Tamás bácsi akkor éppen Szerbiát hasogatta, és megsértődve nézett rám. Én tőlem nem tudsz tanulni? Én tőlem? Dehogy, ijedtem meg, csak egyedül jobban tudok. És írtam haza kabátomért, mert Tamás bácsi tovább politizált, én pedig már fáztam. Egy szobánk volt csak, meg a konyha. A szoba mellett egy kis kamra, melyen nem volt ablak, csak szellőzőnyílás. Mostanában nem használták, mert Tamás bácsi a konyha mellé új kamrát épített. – Ez lenne nekem való szoba – sohajtottam egyszer. – Csak ablaka lenne, még egy kis kájha is elférne benne. Tamás bácsi oda se hallgatott, mert már a gyarmatokat osztogatta, oda ugyan nem kell kőműves, mert mindenféle ringyrony népek lakják, akik náddal építkeznek, csak amikor megint fordultam, fordult feleségéhez. Mit mondott ez a gyerek? Másnap pedig, amikor hazamentem, Tamás bácsi fütyörészve verte ki a téglákat egy ablakra való helynek a kamra oldalán. Kalapácsával meg-megkoppintott egy téglát. Mint a harang, mondta. Ilyen téglát ma már nem csinálnak. Később úgy maltarozta be a téglákat, mint a tortát kent volna, és tiszta örömmel ragyogtatta mesterségét. Közben persze politizáltunk is, mert, mondanom sem kell, ott dideregtem egész nap, hiszen az én szobám készült, az én szobám. Hallodtam már fiúkról az iskolában, akiknek külön szobájuk volt, de ezt csak úgy mondták, igen hittem. Estére készen volt minden, akár azonnal beköltözhettem volna rájész holnap is, mondta Tamás bátyám. Megfájdul a fejed, friss még a messzelés. Sokáig nem tudtam akkor aludni. Kép is kellene a falra. Másnap alig vártam, hogy az erőadásnak vége legyen. Szinte a sarkára léptem Tolnai tanár úrnak az utolsó óra után. Hova futsz? kérdezte Cserepes Miska, egy mészáros fia, aki mellettem ült, és egy darabig együtt szoktunk menni. A szobámat rendezni, most képet veszek. Miska majdnem kalapot emelt. Egy képet kérek. Estembe Zakariás mennyiért könyv, papír és zemnemű kereskedésével. A vékony, nagy Ádám segéd éppen ebédelt. Egy kis papíron szalonna volt és kenyér. Szája tele és belevörösödött, amíg a nagy falatot lenyelte. Milyet? Szent Szentképet rámában, történelmi képet? Vagy aktot? Vannak olajnyomások is, tíz koronától felfelé. Elpirultam. Valami olcsót a szobámba. Végre megállapodtunk Zrinyi Miklós kirohanásában. Zrininek mosolygós kék szeme volt, és piros nadrágja. Vidáman ült lovám, pedig egy a Janicsár két lépésről húzta már az íját. Nagyon tetszett. 80 filiét fizettem, rettenetes drágák ezek a képek, és majd feljajdultam, amikor a segéd zsíros paprikás keze a képhez hozzáért. A következő sarkon már kibontottam. Nem lett paprikás a kép, mert akkor visszaviszem. Amint nézegetem, csak szétválik a kép, és egyből kettő lett. Össze voltak ragadva. Két kép, két zrínyi, és két janicsár. Megszédültem. Két képen van, és óvatosan körülnéztem. Tolvaj vagy, mondta bennem valaki. Nem tudja meg senki, gondoltam. Mindegy, vissza. Régen volt ez. Azóta sokszor álltam a jó és a rossz mesdjén, de olyan harcom kevés volt. Lelkemet két üllön verték, és bár azt mondtam, nem adom vissza, nem adom vissza, lábaim vittek vissza felé. Két becsületes, kis csizmás lábam egymás mellé lépegetett, és vittük a képet. Visszahoztam, mondtam, és ekkor kajánul felkacagott bennem valaki. Szamár, szamár! Nézd, hogy néz rád a segéd. Azt hiszi, bolond vagy. Nem tetszik? De ez kettő. Össze voltak ragadva, és majd sírva fakadtam. Zakariás mennyiért a kályha mellett pipázott. Mi az? Képet vett a kisfiú, mondta a segéd. Össze voltak ragadva, és most visszahozta az egyiket. Zakariás mennyére tette püppáját, állam alá nyúlt, és arcom maga felé fordította. El is vihetted volna, mi a neved? – Zsellér Péter, elsős. Megsimogatta fejem. – Segéd úr, a kis zsellérnek mától kezdve tíz procent. – És válasz, kisfiam, még két képet. – Ingyen. Rohantam hazafelé, valami forróság szaladgált bennem. – Jól van, jól van, így kellett ezt tenni, és most három képen van, de mi lehet az a procent? – Az annyit jelent, – mondta más bácsi ebéd közben, – hogy egy korona helyett csak kilencven fillét fizetsz. – Te eléken ez az akariás. – De te is az vagy. A képeket mellém tettem a és ebéd közben is rájuk pislogtam. A göngyölek szétnyílt egy kicsit, és látszott zrínyi sárga csizmája. – Nem több, de nekem ez is erég volt. A tésztát már úgy hánytam be. Mentem volna a szobámba, de Tamás bácsi felolvasta az aznapi harctéri jelentéseket, és ilyenkor mozdulni sem lehetett. Szerencsére a csapatok többnyire állóharcra rendezkedtek be. Nem tartott sokáig. A képeket aztán bevittem a szobámba. Hűvös, mészszagú, tiszta négy falvet körül. Az ablak a mentén még meg se száradt. Behúztam az ajtót, és egyedül voltam. A szobámban. Itt ülök az öreg körtefa alatt, zsongó, álmos, nyári csendben. tenyeremre már apró árkokat húztak a kemény fűszálak. Nyakkendőm kibudjant, kabátom két szárnya közt. Lábamon barna félcipő, és én most mégis ott állok kis csizmáimban, magasnyakú kabátban, üveggombú háziszőttes ingben abban a kis szobában, mely akkor lett az enyém, és most is érzem friss leheletét. Három falára a három képet szegeztem, Negyediken volt az ablak. Kívülről ezt az ablakot meg sem néztem, de belülről látó képeskönyv, kalendárium volt, és egyetlen barátom, aki mindent tudott. Gondolataim átrepültek rajta, és visszajöttek. Kedves, jó barát volt, aki mindig engedett. Ha álmaim szárnyai túlságosan megnőttek, mindig akkorára tárult, hogy a vágyak kiférjenek rajta. Télen kis cinkék jártak a szalonna bőrkére, Nyáron a verebek berzenkedtek a kenyérmorzsa körül, és eszembe jutatták, hogy oda-haza ilyenkor már a búzatáblákra járnak, és a kalászokon alig tudnak megülni a sárga torku verép fiókák. Függöny persze nem volt az ablakon, így a reggel és az este szabadon benézhettek, hogy mit csinálok. Mit csináltam volna? Vagy könyveimet sziasztam össze reggel indulóban, vagy belenéztem az alkonyatba, amint előorsont a nagy félszer alól, hol Tamás bácsi szerszámait tartotta, és mindig homály volt. Lexgémmel ilyenkor már elkészültem. A nagy almafa ágai közül, különösen télen, villogók is csillagok néztek ablakomra, de a derekától lefelé már fekete csend volt, melyben a mesék átfolytak életembe, összekeveredtek vágyaimmal, és a végén már nem is tudtam, táblabíró leszek-e, Rinaldo Rinaldini, vagy hittérítő. Így szállt rám az est nagyon sokszor. A sötétség csendben rámborult. Lámpát csak később gyűjtöttem, de mindig sajnáltam szétvágni a csendet és a homályt, melyben merészeket és nagyokat gondoltam. Ablakom ilyenkor becsukta szemét, merev és fekete lett. Hiába leselkedtem ki rajta, csak árnyékom ágaskodott a földön vagy a havon. Szerencsére nem lehetett sokat világítani, mert akkor már kevés kezdett lenni a petróleum, meg a cukor, meg a tea. Háború volt az egész világon, nekem ugyan nem hiányzott egyik sem. Reggelire tejet ittam, cukor ahhoz nem kellett, a teát pedig nem szerettem, mert úgy véltem, teát csak a betegek hisznak. Amíg levetkőztem, csak addig égett lámpám, azután a sötétség lenget körülöttem. Télen kis kájhám gömbölyű szemei unyorogtak és meleget néztek, az arcomra abból a fából, melyet édesapám vágott az erdőn, ott, ahol varjak éjszakáznak a tölgyek sudarán, és az odvakban mókusok laknak. Mindig éberalgó voltam. Amikor a kája kezdett kihűlni, halkan pattant a kürt, amire felébredtem, de ilyenkor már félig hamumba fultak a piros szemek, és csak a gödrükben parázslott valami álmos tüzecsken. Reggelenként mély dübörgés hozta az ébredést. A mi utcánkon mentek a falusi kocsik a piacra. A sarogjában szénakötögek hánykottak, a lekötött kosarakból baromfinépség forgatta fejét a városi világban, és én sajnáltam őket, mert soha se kapargálhatnak többet a gyepük alatt, hol árnyék és szabadság van, és sose bukdácsolhatnak a malomtóban, hol kövér csíkok úszkálnak és öreg fűzek mosogatják lábaikat. Egyszer láttam a kisbírót is az egyik kocsin, de olyan idegen volt, olyan ünnepélyes, hogy nem mertem neki kiáltani. Ablakom előtt így ballagtak el a napok. Az iskolában már nem volt semmi újság. Összebarátkoztam ezzel, azzal, még olyanokkal is, akik első napokban csizmás kandornak csúfoltak. Nevettem rajtuk. Ha tudták volna, ugyan az én csizmáimat az öreg nyivák készítette. Ugyanaz a nyivák, aki a tisztaltúrnak is csinált már több csizmát. Később megszokták a csizmáimat, és én is közelebb kerültem az osztályhoz. Csak egy fiú volt, akit elkerültem, ha csak lehetett, pedig falonbeli volt. Ugi Laci, a tisztartónak fia. Odaaza nem is tudtam, hogy Ugi a neve, mert otthon úgy hívta a falu, Tisztartó Laci. Az elemit otthon végezte, Bataki mester úr járt hozzájuk. A faluban ritkán lehetett látni, csak ha végigbicillizett az utcán, vagy két kis szamarát hajtotta, akkor szaladtunk a kocsi mellett, hogy megbámulhassuk a piros küllős kerekeket. Itt egy osztályba kerültünk. Lehet, hogy meg sem mondta a kicsoda, ő otthon, mert akkor legalább külön padba ültették volna, és mindenki tegezte. Ez szinte rosszul esett. Mondtam is csuka jóskának, akinek az apja pék volt, és magunk között csak Prézlinek hívtuk. Te, Prézli, hogy merette tegezni tisztartó lacit? – Ki az a tisztartó, Laci? – ámult Prézli. – Hát nem tudod, ugi, Laci. – És mi az, hogy tisztartó? – Tisztartó az, – magyaráztam, – aki mindenkinél nagyobb úr, aki... – és elakadtam. – Hogy mondja meg ennek a vörösszemű szemű gyereknek, hogy amikor a tisztartó kocsia végigrobog a falu, még a kutyák is tisztességgel ugatnak? Hogy mondjam meg neki, hogy vakszámja a félszemű kocsmáros, akinek száz volt földje van, csak azért áll ki a kocsma ajtóba, hogy a tisztartónak köszönhessen. Hogy mondjam meg, hogy vizsgán ő osztja ki a jutalomkönyveket. Arató csak az lehet, akit ő akar, és saját szememmel láttam, a csendőr őrmester úgy állt előtte, mint a cöveg pedig, ő csak szivarozgatott. Hogy mondjam meg, hogy a legvadabb, béres legények, akiknél pedig a csizmaszárban konyha kés van, elpirultak, ha hozzájuk szólt, és lesütötték a fejüket, mintha nagy legénykedéseik jutottak volna eszükbe. Hogy mondjam meg mindezt ennek a Prézlinek? Prézli várta a magyarázatot. Bolond vagy, mondta nevetve. Itt mindenki egyforma. Nem is beszéltem vele tovább. Ez a Prézli nem tökéletes. Tisztaltó lacit pedig kerültem, de ő sem nagyon vett észre, talán azt sem tudta, hogy a világon vagyok. Pedig ő mégiscsak a falon belül volt. Amikor felelés közben megakadt, szinte nekem fájt. Szép fehér arca bonaglott ilyenkor, szeme riadt lett és könnyes. Súgtam neki, ahol csak lehetett, és ökölbe szorult a kezem, ha valaki kicsúfolta a szekondáért. Különösen egy Krista nevű fiú volt, akinek örömet telt bosszantásában. Hallottam egyszer, amikor megállt előtte, és azt mondta neki: Hülye vagy, te, Ugye. Még azt sem tudod, hogy kell törtet-törtel szorozni. Mi között hozzá: Annyi, hogy hülye vagy. Laci arca kicsit elferdült. Erre egy, mert felrúglak, és elfordult. Krista pedig nekiugrott, és lerántotta a földre. A többire már csak homályosan emlékszem. Krisztát hajánál fogva húztam le tisztaltó engem pedig Koltói tanár úr. Kértek utánam. Akkor kezdett csak világosodni előttem, hogy baj van, amikor a természetrajz szertár hűvössége megcsapott, és a kitömött madarak hideg üvegszemükkel mereven néztek rám. Koltói tanár úr hamar megtudta az igazságot. Ugi, te elmehetsz. Tanulj szorgalmasabban, akkor nem csúfol senki. Amikor becsukódott az ajtó, feléng fordult. – Kriszta, ha meghallom, hogy valakit még gúnyolni mersz, kizavarlak az iskolából. Ezt különben ma megírom apádnak. Takarodj! Krista is elkullogott. – És te? Mi közöd neked ahhoz, ha mások verekednek? Néztem a csizmám. – Felej! Felemeltem a fejem, de nem nemigen láttam sokat a könnyektől. Ez a Kriszta kezdte, igazságtal, és tisztartó laci a Kultói tanáról elfordult, sokáig nézett ki az ablakon. Te nem lehetsz bíró, érted? Most pedig vagy megverlek, vagy megírom apádnak, válasz. Megtörültem öklömmel a szemem. Tessék megverni. Szégyeld magad, hát csak veréssel lehet belőled embert faragni. Ha még egyszer rosszat hallok felőled, megverlek és haza is megírom. Fogd ezt a vadmacskát. Ülök a vadkörtefa alatt. Előbb egy gerleszállt a csúcsára és most itt kurrok felettem. A cipőm pattant. Felmászott az orrára és onnét akart elugrani. A nyár renk körülöttem puha melegére rádőlnek a vetések, és én viszem a vadmacskát koltói tanárul után a hűs folyosón. Szőre az orrom csiklandozza, mielőtt belépnénk a terembe, megtörlöm a szemem. Akkor este sokáig néztem ki az ablakom. Másnap reggel pedig arra ébredtem, hogy megáll egy kocsiházunk előtt. Ugrom ki az ágyból, szaladok az ablakhoz, a hókának csak a fejét látom, de már kapkodtam fel a ruhámat. A mijeink jöttek meg oda nagy a veszét. Hallom anyám hangját. A tűz vesse fel azt is, aki a háborút csinálta. Most már aztán csendben lehetsz, zördült meg apám. Nem mi ajgatni jöttünk. Elég egy meg, hogy eddig felmentettek. Az a böcsület, hogy most meg az menjen el, aki eddig itthon volt. Akkor tudtam meg, hogy apámat behívták katonának. Vasárnap délutánonként hát a kaszárnyába jártam. – Zsenlér szakaszvezető urat keresem, – mondtam a kapunál, mire a tölténytáskás félreállt. – egy fiam, kantin felett a második emelet. Az udvaron már nyíltak a vadgesztenyék, és többnyire lent ültünk egy padon. Egyszer egy főhadnagy jött el a hátunk mögött. Apám szalutált, és én is csak akkor ismertem Koltói tanárúrra, amikor már mellettünk állt. – Hát, te! – nézett rám Koltói. – Főadnagy úr, alázatosan jelentem, a fiam. – meleg mereglett az arca. – Igen, hát akkor menj fiam a kantinba, hozz egy csomagtörök dohányt, és pénzt nyomottam arkomba.